Bueno, Ane pentsatzen ari zen zer egin dezake e, baserriarekin. Alde batetik saldu dezake eta dirua majuatera atera dezake. Alde, beste aldetik, e, bera, e, berak bakea aurkitu dut e, baserrian. Orduan momentuz garbiketa egitea erabaki Azten bada orain uda baino len amaituko da. Lehen asteburua, burua, e, bakarrik sukaldea garbitu zuen. Hainzikinkeria sagoenez etxean, eh kotxean lo egin duen. Urrengo asteburuetan lehengo solairua eh garbitu, garbitu zuen eta armairu batean eskupeta kargatuta bat e, topatu zuen. E, kendu zituen e, kartutxoak eta bota zituen zakarrontzira. Bera, konturatu zen, e, garbikita egiten zuen bitartean algardu al, argaltzen zuela. Gero, pentsaten e, zuen lagun bati deitzea, baina gero konturatu zen, beldurrematen dio, norbaite jakitean nora bizit, bizitzen bere aitite. Urrian, aste bete osoa mm, pasatzea erabaki erabaki zuen. Horretarako, ere tolesgarria bat erosi nuen eta elektrizitate generadore bat. Eta bere hauitz baitan, gogoratu zen eh, ez du behar eh, zikinkeriak eroztea. Ez du behar eh, opilak edo txokolate edo gauza horiek. E, bazerria eltzen denean, Oeto lezgarria sartu zuen ait Aitonaren logeelan. Eta hanotxe gainean, liburu batzu zegoen bolstergeiz eta gauz hori buruz Eta bota zituen guztiak sakarrontzira. Arropa guztia, zegoen armairu barruan, be bai bota zituen sakarrontzira. Mez hanotxeren kajoa kazoibatean kazoi e, aurkitu zuen argazki albun bat. Ikusi zuenean, e, Aitonaren argazkiak ebera esnuen ikusi, gura zoen eskontza izan ezik. Gero, pasatzean, argazkiak pasatzean, e, Aitonaren soldaduz jantzita zegoen, egun gizon batzuekin, e, Torre Fela aurrean. Guztiak e, armaturik zeuden. E, horria pasatzean, e, hau horz geratu zen, berain argazkiak ikusterakoan. Hori e, oso, oso txarto sentitzen zuen hanek. E, argazkiak ikustea txarto sentitzen zuen, bera ez nuen, nuen nain negarregin, baina ezin zuen, ezin zuen kontrolatu eta hasi zen zenegar egiten amaitu barik